А тоді торк кнопочку в столі, і капкан клац за ноги. І провалиться плита під ноги в два пуде, Вириває з того самого місця ноги, тягне в привісподню, во мрак. Скажеш? Підпишеш? Все підпише. Чуб на голові в Олега поп'явся корчами. По жолобку між лопатками проповзло щось холодне, не наче гадюка. Це ж, мабуть, він сам на кнопочку. Страшний чоловік, яким був там, таким, як усі, як вимагалося. Дрож знову пройшов по його тілу, він збридився, було лячно. В темряві пролуна вилязк, комарі заїдають, сказав Василь Гордієвич, пора спати. Завтра поїдемо на карасі, знаю одне містечко, вони там як картузи, і добалакаємо. Я ляжу в хлівці, а тобі, Ліда, постели в хаті. Може, я теж у хлівці на сіні? Попросив, аби менше завдавати клопоту. Не заснеш. Комарі і звуки всякі. Деркач, сови погорі. А вранці – гробці і ластівки. Вони прокидаються раніше, ніж аспіранти. У хлівці три гнізд, А на хаті, під стріхою, стрижі ціле котло. Олег вкладався при світлі гасничка. В маленькій хатині виявилося дві кімнати більшенька з піччю і меншенька, зовсім крихітна. В ній на ліжку з прогнутими пружинами його і вклала Лідія Григорівна. Йому довго не спалося тієї ночі. Було душно, і думки товклися в голові, не наче злодії в чужій коморі. Цей день звалився на нього громом, і годі було розібратися в побаченому, дати йому якийсь лад. Він був спустошений і переповнений водночас. Наповнений думками про гайдамаків і спустошений сповіддю чорного, яка не була каяттям, а чимось іншим, прокльоном і грозьбою не знати кому. Вперше в житті Олег почув таке. Вперше йому відкрилася прірва в чужій душі, у якої заглянути страшно. До нині він і не знав, що може коїтися в людській душі. Власна ж душа жодного разу не постала перед внутрішнім зором. Бачилася вона йому зодалік, як рівне поле з нечастими видолинками та горбиками. Та, власне, й не думав про те. А тепер подумав вперше, ще й з засторогою, щоб не провалитися в отаку безодню. І хоч чорний не був людиною, яка викликає жалощі, пожалів його. Олегове серце було переповнене добротою. І нині краплі тієї доброти пролилися на шорстку кучму чорного. Хапав одну линву і кидав, або вона обривалася сама, хапав іншу. Перед очима стріміли самі кінчики. Безліч кінчиків. Оте, про гайдамаків, що воно таке? Майже всі імена невідомі науці, події також. А як їх повертає чорний? А може вони повертаються самі? І він сам... «Чорний? Тож він розпанахав сорочку перед начальником МГБ або перед секретарем обкому. А може бреше? Ні, не бреше. Хто він такий? І хто такий я?» неначе постріл з мороку. «Ай, дамаки! І звідки? Звідки він взяв усе це? Чому не каже? Якась тут таємниця. І не мала». Олег відчував, Щось борсалося в ньому самому, щось помінялося, гадюками вирушилися сумніви, тяжкі думки пропікали серце, в якому одначе народжувалося щось нове, незнане досі, трохи лячне і трохи радісне. З болісним усміхом на вустах і заснув. Він прийшов до свідомості і одразу згадав усе, рванувся, щоб скочити на ноги, і знову провалився в пітьму але тепер випірнув з неї раніше, відчув липку солоність у роті, ледь повернув голову, виплюнув кров. Замить вона знову напливла в рот, виплюнув ще раз, і так декілька разів. Щось було пошкоджено всередині. Перед очима гойдалася сіра запона. Пам'ятаючи, як знепритомнів до піру, спробував поворухнути правою ногою, і одразу біль пронизав його наскрізь. Він застогнав, і заплющив очі. Перележав мить, тепер спробував рухнути лівою ногою і знову біль нанезав його на велетенського списаж, на лобі виступив під. Страх прострілив серце. Він зрозумів, що зламані обидві ноги. Заскрипів зубами, хотів переконати себе, що це щось інше, що він помилився, але ледве зрушував ту чи ту ногу, як знову і знову провалювався в червоний колодязь. Врешті стратив усі сили. Так, обидві ноги зламані. Ось на цей дуб, вивернутий з землі з коренем, він упав, вирва поруч. Далі наїві нічого не бачив, хоч уже мав наступити світанок. Так, він уже наступив, довкруг густий туман. Світ повінься навитий туманом і болем. Десь неподалік Ціпкнула, обізвалась якась птаха і умовкла. Оголено, страшно проступало в свідомості. Це кінець. Стало так тужно, аж заболіло в грудях. Світ віддалявся від нього, вже мертвого. Ніколи не думав, що буде так важко помирати. Мав себе за дужу людину, і ось помирати от так. У чужому краю, в чужому лісі, чужий усім – Згниє отут у прикорінні дуба. Вовки або собаки, якщо знайде хтось. Перед очима неначе наче навіяни кимось майнуло. Скрючений кістяк у музеї наполовину, розчинений у вапняку. Тільки кістяк вже напіврозчинений. Розчиниться зовсім. Уже ніколи нічого і ніякого страшного суду. Проминуть віки, і він... Заскрипів зубами, який дурниця, такий слабонервний, скільки разів у житті проходив по лезу, по грані, власне й по загранню».